Jabur 74 dari ayat 1 sampai 23 Renungan Asaf Ya Allah, mengapa engkau menyingkirkan kami untuk selama-lamanya? Mengapakah kemurkanmu berasap terhadap nomba di padamu? Ingatlah jemaahmu yang telah kau beli dahulu, suku warisanmu yang telah kau tebus, bukit sian ini yang telah kau diami. Angkatlah kakimu kepada malapetaka yang berterusan musuh telah merusakkan segala-galanya di tempat suci. Musuhmu mengganas di tempat perhimpunanmu. Mereka mengibarkan pajipanji sebagai tanda. Mereka kelihatan seperti orang yang mengangkat kapak di celah pohon-pohon redang. Dan sekarang mereka meruntuhkan ukirannya dengan kapak dan tukul. Mereka telah membakar tempat sucimu Mereka telah mencemarkan tempat kediaman namamu ke bumi Mereka berkata dalam hati Mari kita musnahkan semuanya Mereka telah membakar semua tempat perhimpunan Allah di tanah ini Kami tidak melihat tanda-tanda kami Tidak ada lagi Nabi Dan tiada siapa antara kami yang tahu berapa lama Ya Allah Berapa maka seteru akan mencelak. Adakah musuh akan mengefuri namamu selama-lamanya? Mengapa engkau menarik balik tanganmu, ya tangan kananmu? Keluarkanlah tanganmu dari dadamu dan musnahkan mereka. Kerana Allah adalah Rajaku dari dahulu, menjalankan penyelamatan di tengah bumi, engkau telah membelah laut dengan kekuatanmu. Engkau telah meremukkan kepala ular-ular laut di perairan. Engkau telah meremukkan kepala-kepala liwayatan dan memberikan sebagai makanan kepada orang yang tinggal di gurun. Engkau telah membukakan pancuran dan banjir. Engkau telah mengeringkan sungai-sungai besar. Siang milikmu, malam juga milikmu, engkau telah menediakan cahaya dan matahari. Engkau telah meletakkan semua sampah dan bumi. Engkau telah menjadikan musim panas dan musim dingin. Ingatlah ini bahawa musuh telah mencelah, ya Tuhan, dan kaum yang bodoh telah mengofori namamu. Janganlah serahkan nyawa merpatimu kepada binatang ganas. Janganlah lupa kehidupan makhlukmu yang miskin selama-lamanya. Fikirkanlah perjanjian kerana tempat-tempat gelap di bumi Penuh dengan sarang kekejaman Janganlah biarkan orang yang tertindas pulang menanggung malu Biarlah orang yang miskin dan sesak memuji namamu Bangkitlah ya Allah Tegakkanlah perjuanganmu sendiri Ingatlah betapa orang bodoh mencelamu setiap hari Janganlah lupakan suara musuhmu Hiruk-hiruk mereka yang bangkit menentangmu semakin bertambah.